Eta Lennik, Oyu zakk eh? bero bero atzoko Bilkura hau ze Bilkurataz ari dira begi ere maniifak izanen direla badirudita ez, ez naiz lanaren legedia aipatzen ari. Langileen eskubideak definit zutzen dituzten maniak aipatuz poliiztu balio. Ez hauek dira Parista gen ohiuak Ham sei jagen auuzoko uh, Parista ja den bezala Parisen ohuak. Kesu dira auzo hortako biztanleak, Biziki. Zergatik, haien auzoan kokatua den oianean, gune bat sortuko dutelako etxerik ez dutenentzat etxe gabeentzat hototskarikan bizi direnenzat. Wuu! Aski dute beste norapai duitea, bat hotelekua, zubipean, banku zokoetan, supermerkatuei kolatuak adibidez, beti berotasun minimo bat baita. Eztiegu, alere gune bat sortuko gaua pasatzeko. Hotelean bezala, aski dute gu bezala itean, lan egin eta xosaira bazi. Eta bai, horretarazi si beharrote da, amasei gerren auzo hori Parixen, bo, dirudunen auzo bezala ezagutua dela, milaka biztan le, Aorkestu ziren atzo bilkura hortan, gelditu behar izan dutena, hogei minutoren buruan, pixkat bordela baitzen, ur bilduzen gehiena etxe gabeen hartzearen aurkabalin bazen ala ere lekuaren babesle batzu ere, baziren. Je suis pur, contrairement a ze bobo, bourgeois bobo, me konti lu haui 100 euro 9 metkarre, sa le derange pa. Eta bai, beharrik etzela errefusiatu uh, gune bat. Uf, berdin kasu hortan eganen zuten, uh, ah, etxeak eraikitzen dira errefusiatu eta etxe gabeak karrikan, uste direlarik larik, algegarria. Logikaz osoa da, alta, FN frente nazionalak, Ola aldatu du bere diskurtsua franziako eskuinmotorreko alderdiak, Florian Filiporen hitzekien duela zenbait egun hori xalatu baitu bere tzi, bereitzak hauek ziren, mila euro atsemaiten dira errifusiatu entzat teilatu bat eskaintzeko eta deus gure etxe gabe entzat, okaztagarria. Bai, bai, kaztagarria. Eta besta aldeare, bukatzeko bitz, gaurko nazioarteko egunetaz, gaur uh, uste dut batzuek zerbait alderantzitz ulehtu dutela, gaur poliziak eragiten duen bortizkeriaren aurkako eguna baita. Eta ez poliziaren kontrako bortizkeriaren aldeko eguna. Bruselasen batzuek gaizki ulehtu dutela uste dut, atxiloketa batean poliziaren kontra tiro dute eta Kanadan ere bi militaaren aurka... Bon, ez naiz tasunetan sartuko ez kezkatu terrorismoa kasuetan zaartuko dituzte egin txeegu eta ez besterik aipatuko ondoko horenetan. Eta ho ez gain kontsumitzailean defentsko nazioarteko eguna da gaur, Kontseilu simple bat ezakit laguntzen na duen kontsumo gutiago eta placer gehiago zokus nola hartu plaza horri. Hiz ta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza airedearekin Euskalrratietan. Laer egan bezala sana eri hitza entzulearen iritzia, haste artero bezala goiz eta hitz eta putz emankizunean, eta ondotik Martin Kixoori hitza galtzerdiak galtzerdiak beti bat galtzen dugu, nun bestea iduriz, Martinek aterabidea edo nun diren galtzerdi horiek. Uh, bestalde aktualitatean uh, haste untan Ne Ruz, 2006 uh, urbiltzen ari da, kurduek urte berria ospatzen dute urtero, u berriaren ospatzeko garai untan, 6 egunez ospatuko dute aurten, eta ostegunean abiatu da ondoko haste, arte, arte irabaziko dugu eresistenziari eskera jauizan nenda, aurtengo lema. Fermin Muguruza, Neruz, kantuarekin hemen. terea che neurós alla chiado domani che significa tuare essere rinascare neurós neurós senso tean saraschia virtual essere rinascare la chiesa pendula maesta italiana per cazzo sei non zauri in Saurimar ancora in de crequea vestianen aqui a pesmo co do arquia mancheco durare te senta coi casia alla e danzate con ce candaria chighiaauso come rojo nevrozea ciata die cu mison cur tiro nevrosi fisic turdistan fiziki parti a carcare a Kurdistan rojava geri la so è da tormentare no daveria sua è da pizzendugo mentre questo spia per cazzo sai puttettala ma sta italia autun Tot Let us speak When we wish we seen you make you weak. we sing the song oppress man no invitation is plain to see this is a people that you cannot see this uncharted there is no trace all that is seen is a vibe and a culture and a face country freedom he not a So fast, old man. berasic hember sala Urduen, urte berria, urbiltzen ari da, ospakizuna, Aste batekoa izanen da, edo sei egunekoa behintzat, ostegunean abiatuko dute, eta hori aste hart-arte, eta beraz, gune desberdinetan egunero egun, eginen dira ekitaliak, e, resistentziaren hiri simbolikotan eginen dituzte lehenik, kampuan egoiteko debekoa duten sirnak edo ta ba errietan bezala, horotorat, laro geita bi erri desberdinetan izanen dira sei gunez, eta urtero bezala, Martsoak ogeitabateko spakizuna ospakizuna bakir erian eginen dute autonomien aldeko e buruzko diskurtsua berazukanen dute orten e irabaziko duela Azpimaratuz jakin ere aste kurdoa asiko dela gaur ernanin eta astelenean lenean bukatuko da ere ori Den bichtaputz, hutz, hutz Hitz, hitz, hitz Hitz eta putz Eta hitz bat bideo batetazerre portaile bat etaz hizkuntzari begirako gogo eta benan Ameriiketatik eta euskarari buruzko iritzia Beltzean mintzo deitzen da dokumental hau eta galdera hoiekin abiatzen da zerari da gertatzen Ameriketako hizkuntza ah nola ikusten gaituzte Euskaldunok gainerako hizkuntza gutxiituetako kideak. Laguntzen ahal ote du Euskal Esperientzia Beraien izkuntza berreiz kurapen prozesuan. Zazpi izkuntza komunitateko amalau pertsonek, beraz, Euskararen erriari buruzko beraien gogoetak, eskaintzen dituzte bideo untan, Kitsuan asa edota Mapuche izkuntza komunitateetako ordezkariek adibidez. Cesar Pilataxi arnaz luzeko militantea da. Kitsuak aian beharrian sortua, Ekuadorreko mugimendu indigenaren bultzatza lezarretakoa da. Hile luzea uzten ausartu ziren lehenengoetakoa. 10 aldia taramatza eskubideen aldeko borroketan hainbat lorpen izan dituzte eta gaur egun militante errespetatua da Ekuadorreko indigenen artean. Hala ere, cesarri ardura berritu batek sortzen dio kezkabizia. Lortu dituzten eskubideak gora bera, kichua hizkuntza galtzen ari da kaianpen artean transmisioa amildeginaz doa dagoeneko oso gutxi dira umei hizkuntza erakusten dietenak Beltzean Mintzo, Amerikako izkuntzen arnaxaz dokumentala argia puntu webgunearen multimedia sailean atxemaiten alduzie. Eta orain, segitzen duguitze taputzen laster, Martin Kitiorekin galtzerdi historio eta gira, bainan momentu zentzulearen iritzia, san aire zuri hitza. Gelditu dira joaldunak, Ituren, Aurtitz eta Zubietan urteruzis bezala iratsagarra zirik, Anoetako tuneletik ateratzean bidean gelditu dira joaldunak. Ezin izan dute flash kamera meta jura gain ditu. Alta 6000ko jende tropa trinkoa aurratsen ikusi genituen jaz, sashoin berean, korrika abiatu aitsin. Belodromoan pulumpa Pulumpa, pulunpa, pulun bat, bi bat, bi bat, bi... Hor besteak eta otegi. Esker, eskuin, esker, eskuin, esker, eskuin. Ezkerreko diskursoa eskuineko sisteman zintzilik. Zuk erradazu ama, zennako ez duten budu kominik. John Mayaren kolajak edo jakolajak lokarra berdin... A, berantetxiak ditut, horrek iskirioz utziko dauzkigun bertsoak, ezkeraren mintzoa liburuan. Esperantzari gabeko Espainia, Rufini garez ikusi dut, Otegi etani. Moseriozki, anoetako ekitaldia berze dimentsio batekoa iduritu zait. Behatzen duten neingurinan, eta lorietan egoite naiz, ikusiz nolako ez diren memento gota gure artean izan lanean, tailegetan, lagunartean, iauterietan, interneten zein liburuetan. Hots, egunerokotasun batean izanki, privilegiatua zen ditzen aiz, ez tabaira hoietan parte harbaitezaket. Euskaraz behinera, bizigarri zaizkit, gutasun batean, eraikit zaile. Eta zer harira ezkerra? mundu paralelo batetik, Teplum esenifikatu bat guri iretsarazi beharrez. Zoinetan ez idurian poesia emozio prefabrikatuen ekoizten eman duen, emazteak esperantzaren mezulari izaitera kantonatu dituen, ilusioa bidea erakutsiko daukun lemazainaren le apuño puntan delariko men. Hori dena, Euskara Españolari subordinaturik atxikaraziz. Ez Ola, ez naiz konfientsan eta buruia besenditzen, eta joaldunak tunelaren puntan geldiaraziko dituzteno, ez naiz halasen dituko, ez eta bakha izanen halakosen nimenduekin. Sanna ere Milker zuri hemen bere iritzia entzulearen iritziata hoitarazten dutzet ere beti zuena emaiten aldu ziela hemen ere erantzun bat eman nahi baduzie, Adiibidez segitzen dugu hitz eta putzen Martinekin. Gaur, Martin Kitio ziburunda bilte gibaten, ondoan eta den denok zuge eta lur utzi gaituen begiaren erdigunean gainera. Arratxaldeon, Martin? Arratxaldeon, arantxa eta entzule guztiok. Hemen txena go, zuk esan bezala, ziburun eta nire aurrean ikaragarrizko aurkikundea daukat. Inoiz ikusi ezten dena dut begien aurrean ejan dugun bezala, ziburun milaka galtzerdi pare aurkitu dituzte eta hori se duzu Martin begien hain zinean, Bueno, zuzenketa txobatz, harantxa, eh, uh -huh. orain dik ez eh, dute zehaztu galtzerdi pareak diren edo solteak diren, uh -huh. baina hori bai, informazio iturri fidagarriak ditugu eta balauko hagu esatea, ez direla milaka galtzerdi, baizik eta milioika galtzerdi. Izan ere, lehen estimazioen arabera, Amazazpi milioi galtzerdi inguru daude. Amazazpi milioi. Ados, ados, bora ordon. Hemen txeberaz askendatua. Amazazpi milioi galtzerdi aurkitu dituzte ziburun. Eta ez dugu zehazten al momentuz galtzerdi. Pak diren edo pakarrik diren. Ederki, ederki labur bildu duzu albistea arantxa. Kontua da aurkikunde honek sekulako arridura piztu duela. Hasiera batean, inork zer dela eta zeurenen hainbeste galtzerdi... Baina pixkanaak Kapiskanaka zurrumurruen gainetik informazio kontrastatua emateko moduan gaude. Galtzerdien aurkikundea Interpolen polizia operazio baten ondorioa izan da eta orotara atxilotu dituzte. Hamabi atxilotu eta Interpol tartean beraz hau da nazioarteko polizia? Eh? Bai, hori da, Interpolek Frantziako jendarmeriaren laguntza ere izan du, baita Espainiako galtzerdi ziibiliaren na ere. Guarddia zibila ez eh? genezioen Martin. Bai, zer esan dut? Galtzerdi zibila. Ah, ba, barkatu, barkatu, barkatu. Bain ba, beste diren ardean e, trompatu eginez. Guardia zibila da, guardia zibila. Kontua, kontua, kontu, galtzerdiak, galtzerdi. Hementxe, nioan, ziburuko polizia operazioaren buruan aritu den polizia daukat. Anita Duller du izena, alemaniatik etorrietakoa da, eta galdera batzuk erantzuteko prest dago. Duller, eh, Andrea, esan bezala alemaniarra da, eta horitzarrez, Euskalduna Euskia zestaki, alemanieraz itsegingo digu beraz, baina lasai nik e, itzuliko dizuet. Ez nekian alemanieraz, beba zinekila, Martin? Bueno, bai, nik neskalagun bat izan nuen alemanian, et, bueno, arantxa, mm. esan dizut behin baino gehiagotan, ez du dala guztuko pizitza privatuaz itsegitea. Ados, ados, barkatu, Martin. Goazan arida, beraz, zurea eta dular, Andrearen adaitza. Bai, lehenengo galetuko diot, Ea nola iritsi uh, das also quasi gesagt haben soll, dass Flüchtlinge Er muss, galtzerdien der Polizist, den illegalen Grenzüberschreitungen verhindern notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen so steht es im Gesetz Wo bitte hat sie mit diesem Satz irgendwo gesagt ...dass Flüchtlinge erschossen werden sollen. Eta gero an, e, Chinan, itzura aldatu, eta gero berriro bueltan... ...Europara ekartzen zituztena, Europako arropa bendetan e, salgai jartzeko. Ähm, auch das habe ich mir rausgesucht, das ist das... Äh, ...UZWG, Schusswaffengesetz, paragraph 11 ist das, und da steht folgendes drin. Bai, tabukatzeko esandu, Poliziaen e, ikerketen Ondorioz... Galtzerdi trafikanteak atxilotu zituztela duela aste duela 7 egun mhm. eta gaur azkenean ba galtzerdien gordeleku honetana iritsi direla. Ados. Eh, orain ondo iruditzen bazaizu arantsa galetuko diot, eh, ea non lapurtzen zituzten eh, galtzerdi hauek. Hortzenoa. Eh, ju es toller soker auch da wurde gegen das eigene Volk, gegen das eigene Volk, wo unter im übrigen auch Migranten sind, ja? Ba, Galtzerdiak arropa dendetatik ez ezik etxe bizitza ere lapurtzen zituztela? Mit gewalt, unsere grenze zu überqueren, wo sie durchaus rechnet hat. Batzuetan eh, lapurreta handiak izaten zirela, dozenaka Galtzerdi lapurtzen zituztela eh, dendetan eta horrela? Ja, ähm, Ich sag mal, die leute, die können dort bleiben, Ja, die ham da genauso ihren Schutz und es müste, lede, es müste ja eigentlich egal sein, in welchem land sie sind. Baina esan dit, ba, gehienetan etxeetatik lapurtzen zituztela, etxe partikularetatik. Eta lapurreta hoietan, ba, e, galtzerdi bat lapurtzen zutela etxe batean, bi beste batean, kantitate txikietan, baina horrela... Milioika eta milioika galtzerdi lapurtzena iritsi zirela. Ados, ebe uh, bikain. Milezker Martin itzulpen horrentzat uh, ezperodut uh, konfiantzazkoa zela itzulpen hori. Benan bakatuko zu, bukatu behar baitugu. Izan ere honekin lotua azken orduko berri bat ere baitugu. Duler Andrea Milesker eta Martin ere ondoko arte? Uren arte bai. Ja, danke fuzunan. Agur bai eta batzuetan berriak bata bestaren gibretik eldurira eta orain iritsi iritxe zaigun agiri hau Interpolen koordinazio pean Europako Poliziak dei egindie erritarrei urbil duten polizia etxerat joaitea, ordean espikatzeko, azken emezortzi urteetan galtzerdirik desak ertu bazaie edo susmatzen badute inoiz galtzerdirik lapurtu dietela. Oso lagungaria Galtzerdien argazkiren bat eramaitea dibidez, baita Galtzerdia erosi zuteneko tiketa ere erakustea. Interpolek uste du milaka biktima egon litezkeela eta erritaren kolaborazioa biziki eskertuko dute. Ara, ebe informazioa pasatua. Gaitzerdi beraz! beraz! Eta laster, er, entzulearen iritzaren onote beste iritzi bat hemen titio bet-bederena, eta xiria aipatuko dauko duela bosturte abiatu zen gerla. Eta bestalde gure gomita beinat kastoren izango da gaur, gure berriak edabideak ateraduen liburu bat eta zaritzeko, zapalkuntzatik askatasunera tastelenean ustaritzen egin nenda maain inguru bat gai hortaz eta liburuaz setasunak se last. Bostak eterdi mementu, seuskal ikatetan, berriak surekin Bernada Targain. Angeluko daso enpresan grebantziren goizian hilabete sari eta azparixen ere meiten diren negoziaketak ez direla haitzinatzen salatzeko CGT sindikatak deituik lantegiaren sartzea trabatu dute, sindikatek nahi dute hilabete sari guzien emendatzea euneko boztez, mementoko euneko zerokako 6 inguruko goratzea zaie proposatua, Nagusian erabaki dute proposamen idatziak kukan arte eta Asteleinean begiz juntatzea. Altzeiroaren merkatuak aizkidoa horoko mundu soan, hego eskoaregian badu horrek ondorio, Zumarragako akzelok mital lantegia da hunkia aldiuntan, jorko aktivitatearen parte bat gelditu nahi dutela eta multinazionalaren beste lantegi batzuta zutat jakinarazidut buruzakiek, jiru euntabe hoi tamak bat langile dira eta batzu lanik gabe gelditzen ahalitaizke sindikaten zat eskualdearen heriotze industriala da eta ez dute ikusten beste zerreko izpen egiten ahalitaiken hox berentzat aldeateko estea da. Ipar eskualegian industria sailean hama irumila enplegu badira eta enpresek langile behar haundiak dituzte, sailoren gazter ezaguta azteko baijonako merkatal eta industria ganbarak industriaren hastea antolatzen du ostira arte, gauk lanbide eta zaratsberezi bat bada baijonako teknohirian. Berriz ere ardura eskaxaren ondorioz auritzeko suhiltzailek šu sokorritu dituzte gozuntan bibeilari behilari ibaineta kaskoan metabat bat elurretan ziren bisikletarekin hostuak eta nekatuak Kanpoan iraganik gaua helikopterez sokogitu dituzte Nafagoako gobernuak jakin arazi du debekatzen zuela beilarik mendiko bidea, Donian egarazi eta ojeagaren arteteko eta parentzat eta askogik pagaz ditu. <tusurra> Txumandokan, Charles Bidegen arrañetaz, mintzatuko saiku bestiak beste, Txipaz. Sibiruan bauzu Txipa eta bauzu Arregaliza. Se pala regliza, ane shiruniz Txipa dela denbura batez. Eneko Bidegainek aldi lehen gera garaian so berhesi bat eginik zela Euskaraz irazten zienei Bajonan bazen zentsura batzorde bat, eta zentsura batzorde horretan bazen bat espreski izendatua zena eskualduna, kontrolatzeko eskualduna baitzen orduko, Euskarazko prentsa bakar Josu Martinez agertuko zaikui esaldi solasetan, oaikoan segobiako katalanak aipatuko teizkulaik FAK en kontrako sarekala dibatean, bederatzig lagun harrapatu gintuzten gehienak, 13 de orden publikoak epaitu zituen, eta Ramo Eliorca López egetanik gerrakonselua ukangin duen. Utsumandoka Utskal iratietan, ashte hartez zazpitan, ashtizkenez lauetan! Utsumandoko! Asteuntako kanpoko mintzaldien saiuan segitzen dugu joan den abiatu abiatu saila, nahi baitu baterak antolatutako bilkura publikoen segida ÖPCI proiektuaren inguruan. Berriki, bilkura publikoak iragan dira, iparaldeko tokiez esberdinetan hoaikoan irisarrikoa dugu entzunen. Solazgai nagusia zelarik, kostalde eta kalde, irabazle elkargo proiektuaren bidez. Entzunen ditugu, behiuko duar, doniane loitzuneko mera, Michel Etxebest maulekoa, Chantal Ergi aiziritzekoa, eta Daniel Utzomendi izurako hau zapesa. Nekargo bat eskualegiaren zata, kostalde eta barnekaldearen probetxuko, hastezken untako Kampo mintsaldien saioan, euskal Errepika, ortsegunean horren batean iduleiko irratien. Goizberiko gomita zuzenean euskal irratietan. Sehaskak ateidikitziak antolatzen ditu larun batean, lehen aldikotzo baionako etxepare liceoan, Elena Shariton Liceo Kususenaria aste azkenuntako gomita galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bidegarren ditartas Itzetaput Itzetaput Itzetaput itzeta, itzeta Itzetaput Itzetaput Interneten tenore untan beriarekin abiatzeko uh, sumarragako jardueraen zati bat geldituko du ArcelorMittal mittal enpresak ekoizpena behin behinean gelditzea beste biderik ez duela jakin die langileei negoziatzeko prest dela multinazionaliala dirazi du beste lantoki batzuetarat leku aldatzeko aukera emanen die hirure unta berrogeita langilei eta gero erabakiko da sumarragan zer ekoizpen mantendu ela sindikatuak salatu du eskualdearen eriotza industriala ekarriko lukela jarduera horren gelditzeak behin betiko itxera bat da berrian beraz aipagai. Bestalde tiroketa bat izan da Belgikan polizia bat zauritu da jazko azaruan parisen izandako dako erasuekin lotu dute tiroketa ikerketa iturriek berrian beraz haipagai gusi tenore untan baita bistana sud-uesten ere uh, sud-uestek uh, onen berri emaiten duz suzenean eta iduriz berriz ere tiro batzu gertatu liteizke operazio policia operazio hortan Beste gaietan uh, uh, prentxan, ipar euskal erriko itzan dantzetan emazteen parte hartzeaz galdeketabate ginen dute hau beraz Aipagai nagusietan, nagusietan abarkatu itzana. Hane irazabal kazetariaren hitzak ere argiako webgunean gure atxiloketen helburua errefuxiatuak zigortzea izan zen eh, da, zuen bezala bergin berrietan aipatu baitugu, Mazedoniako Poliziak e irazabal kazetaria atxilotu zuen hori uh, atzo. Errefusiaatuen krisiaren begi emaiten ari zela, beste hirurogeita ham bi kazetarirekin eta ekintzailerekin baterat atxilotu dute. Uh, aske utzi ondotik, 6 hilabetez mazen doiniarat sartzea debekatu diote, uh, bere itzak beraz hemen irakurgai argia puntu eusen. Palestina ere aipagai argian, palestinako agintearen estrategia Israelen okupazioa iraunarazteko. Zizordania eta Gazan nolabaiteko gobernu autonomoaren funtzioak betetzeko azmoz, sortu zen Palestina aginte nazionala, Ola, jaso ondotik, oslokoak hor duetan, baina ne realitatea arrundt beste lakoa da eskema eta uh, ongi egin batekin dena espikatua zauzie zen bakiak, eta esaldi laburak beraz uh, problematika ortaz argia puntu eusen. Eta kaseta puntu eusen klodolib, angeluko hau zapesa, agertzen da Euskal Kostaturiko lehen dakari berria autatua izan baitzen atzo. Eta bestalde uh, kasetan, lahalderen hitzak zailada gaztei debekua uler taraztea, iparaldeko ligakor deskariek hausitarat jote erabaki dute. Uh, atzo berrietan ere ipatzen ginoen endaiako lehaketa hortan espaitute parte hartzen naal, eta... Pierre Barriaren itzak ere uh, arnegi eta luseideko eskolen bateratzea aintzina doa borondate handia dela azpimarratzen du Pierre Barriar Departamentuko ikuskariak. Mediabazken media bestalde goxe greba bat uh, gaina gusiten ore untan Saarauiko uh, preso batzuek goxe greba bat uh, egiten uh, dute uh, preso dira bimilata amaretik uh, Marokon uh, dozenabat uh, presoak beraz uh, goxe greba aipatu uh, dute mugagabekoa eta be azpimaratuz uh, egoeratan den Saarauien uh, burro eta ze zapalkuntza ere jasaten duten, helburu horrekin beraz egiten dute goxe greba uh, berrogei urteko zapalkuntza hortaz, xetasunak ere media bazken gaur. Hauek ginituen prentsan ipatzekoak tenore untan segitzen dugu titio betbeder zurek ilan. Bosturte. Bosturte asia dira siriako gerla sibila. Sibilarrik ez duerarrik gauzan dirik. El periodiko de Catalunya egunkariak horretara zidu urtebetetze triste hau artikulu bat eskeniz Alepo iriak bizitzen duen egoerari titulu honekin. Alepo, bere un aldiz gernika. Gernika simbolua bilakatu den bezala, Alepo gerla horren simbolo bilakatzen dena? Bost urte eta inbat ondolio eta hazi utzi dituen konfliktua, Shidian, Iraken, irrifusiatuen egoera atentatuak lurralde ezberdinetan, Turkean, Frantzian, Tunisian. Bost urte eta komponbiderik ez da ikusten negoziak eta batzukasio men dira, emaitzik eman gabe. Emaitzak aldiz ikusten ditugu gerla horrek elagiten duten ondolioek sortzen dituzten erreakzione ezberdinetan. Eskoin muturiko ideien eta alderdien golakadak azkenik astebuluntako Alemanian izan diren haute eskundeetan, Europar bat hartzen duen bidean, Turkiali proposatuz dirua erifusiatuak atxikitzeko, Turkiak gerla horretan zerrikusian diak ditu eralik, eta azken aste horietan bere populazioaren parte bat bombardatzen duerarik. urte. Baigoriko ongieturria erifusiatuai, Pikasok bere gernikan marrastu lilia dirudi. Okay. Uh -huh. Ito, betbeder, mile zuri, laster, uh, itzetaputzen gure gomita bineat kastoren izanen da. Uh, Aztelenen ustaritzen uh, antolatu baitute uh, usta itzan, taldeko kideek, main inguru bat zapalkuntzatik askatasunerat deitu, liburutik abiatu main inguru bat. Nahten musika pixka bat uh, talde berri batekin, saido ren proiektu musikal berriada ZAIDO, uh, musikari hau MAP, Minister Desafer Populer, edota ZEP, Zondexpresión Populer, taldeetan ikusita entzuna alizan da orain arte, eta beraz talde berri batekin, lagun berri batzukin urbiltzen da, zidi huaxo deitzen den talde hau, eta hor be, musikari dezberdinak, badira hemen, eta tartean Juanito Aiala, Txileko uh, kumbia kantaria bere taldearekin. Si Beraz, con sabor cantuarekin sent du carburant inflammable des gentains des frères et des poteaux ingérables je veux des rêves qui s'enflamment des sensations qui s'embrassent du poivre des épices et du piment dans nos phrases ramène moi des odeurs des histoires du quartier de l'Arco du patois et des fautes de français des accents parfumés parsemés de grossièretés fais pas civilisé t'as pas vu que t'étais grillé amène-moi autre chose que la fadeur ambiante que la tiédeur récurante et la mollesse répugnante donne-moi autre chose que les versions officielles abra ce monde glingo voici chante dans logiciel dans mes oreilles ma bouche mes yeux mon âme pour mon cœur ma peau mon sang mon crâne à preuve moi de senteur de senteur de couleur moi j'aime les rêveurs les créateurs de tes ancêtres, de leur lutte, leur histoire, rébellion contre leurs maître Parle-moi de Lumumba, de Sankara, de Malcom. Parle-moi de Steve Bicot, de Kefara et de Fanon. Parle-moi avec passion, rage, réveil, les cicatrices. Césaire nous dit que la colère est créatrice. Alors vas-y balance, mets les tripes sur la table. Surtout n'est pas la trou ici, Boana pète un câble. On nous impose des normes, refuse de suivre comme une bourrique. Moi je veux des mots qui piquent et de la scie qui revendiquent. Casser l'apparition, deitzena talde hau eta horrektu zuetiturua kontsabor deitzen dela e, hor egan bezala mape dota zeb taldeetan ari zen zaidor e, beste proiektu batekin urbiltzen da eta beuskaregitik be, hurbilena. pauen izango daien ikusteko ekainaren ogeita batean ari baitira bostak eta begoita zazpidira itzetaputzen gure gomitaren tenorea Itzetaputz Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Zapalkuntzatik askatasunera main inguru bat antolatu du usta hitzan taldeak euskara bultzatzailea den euskararen bultzatzaile den Daldeak, martxoaren hogeita batean izanen da, uh, parte hartzailetan hane ablanedo, eneko bidegain eta bainat kastoren gurekin duguna, egunon, bainat. Egunon. Egan bezala, uh, liburu baten inguruko, sola laxaldia izanen da, zapalkontzatik askatasunerat, uh, zukezu parte hartu liburuan, baizik eta irakuri, eta azkenean ez tabaidaren barnean ere sartuko zira, zapalkuntzatik askatasunera zer da? Uh, ideia horoko aza liburuaren? Ideia horoko aza da, nahi behuzu um, diadanik erran behar da uh, edabite berri batek uh, sortu bat doela eh, uh, gureberriak.com eta uh, liburu hortan egin nahi dute diagnostiko bat hasteko eh, zertangiren eta iten dute um, diagnostiko hori erabiliz batutan eta usatuak ezgien terminoak erabiltzen mm. Era, erabiliz, adibidez, uh, zapalkuntza edo kolonizazioa edo mm -hmm. kolaborazioa eta olako. Eh? Aspaldi danika antzia dek ditutu hitoiek. Eta ba, iten dute uh, azkenian uh, diagnostiko bat nahiko gogorra, latza, eganezake. Uh, eta ez dira askotan gure erian giren bezala baiko jak. Eh? Eta erreiten dute uh, ez badugula... Uh, Zerbait berri egiten, hoaia arte egiten ez duguna eta bon, uh, gure uh, suertea uh, oso txarra da nela uh, esto, etokizo nean. Mm -hmm. uh, tituluak dion bezala, azkenean, eh? zapalkuntzatik askatasunerat, badela Bye. bide hor ta aipatuko dugu. Berdin, aipatzen zinituen, hitz batzu, aipatzen ez direnak, edo azkenean, uh, itzoien ingurien ez baita aski haus nartzen, edo pentsaketak ez baitira aski eramaiten, zapalkuntza uh, kolonizazioa, horiek denak, lotuak dira Euskal euskalegian... Uh, zehaztena dituzu biskatitzuriek? Bai, ez ditugu nahi holzu erabiltzen zenta usatzen gira gure egoerari eh? eta beti nekeda eta erabiltza idei hauek buruan eh? eta mainan lokartzen gira Eta horrek ez du honik herriko eta koisionean. Bagneratzen diren uh, gauza ba. batzu egoera batzu dira azkenean. Bai. Zapalkuntza aipatzen delarik uh, zert e inetan. aldetik biskat uh, dena sartzen da hor. Eta uh, alde eh, izan eh, izandadin bistan da iskunzan kulturan eta eta ekonomian ere bai. Mm -hmm. Kolonizazioa, itz haundi bat, uh, usu kolonizazioa ipatzen dugu munduari begira jartzen girelarik. Eh? Frantzis estatuak, uh, Algeria kolonizatu duarik, Afrikako ainbat estatu. eta Euskal Herriaren zait, ez dugu usua ipatzen kolonizazioa itza? Ez, behar da, biziki uh, zahar baita fenomenua. Eh? Mm. Eta eginda uh, pixkanaka, pixkanaka, azken mende horietan, Eta behaz egia da pentsatzen dugu gehiago Afrikari edo beste olako herrieri. Baina forma batian hori debai pasatzen da pentsatzen dugu meno askoz gehiagotan, kontinente guzietan eta epuka guzietan. Menderakuntza eta beaz kolonizazioa hoiek dira betiko fenomenoak. Eta gu nola barnean mugildoak gien aspaldi danik ez gago konturatzen. Eta barne kolonizazio bat ere gertatzen da? Berdin. Be Erramezala liburua aipatukozie, zapalkontzatik askat asunerat, ustaritzen eginen da uh, parte hartzaileekin. Uh, Zendako autu hori, mintzaldi hori egitea? Zendako uh, autu hori, mintzaldi hori egitea? Zendako bon, uh, uh, ikusten dugu egoera politikoa, azken uh, ote ez gira. Ez da uh, uh, asko aurrera zengiera. Bon. Uh, badakit askok baditu zela espero batzuk, banabo ikusi behar da epe luzerako eh, eta hortako. Askatasunerat, uh, ipatzen ziren, zapalkuntza behar dela ezagutu, haus nartu, aski zela azkenean uh, liburuan agertzen zen uh, uh, konstatazio hori, baina askatasunerako gogoarekin ere, zoen dira hor giltzak askatasunera ipatzen delarik? Uh, Gilsa dira uh, bon eta liburuak gehiten du ber dela adibidez constatazioa eginate gero eta diagnostikoa uh, o, o, diagnostiko ona eginate gero berdira e berdira serio jokatu gero larako eta adibidez uh, firat, finkatu helburu uh, sheriwak uh, eta eta uh, emainza bat emanen dutenak. denak. Pentsatzen, mm -hmm. horiek denak dena den uh, aipatuko direla martxoaren hogeita batan eginen den uh, eztabaida hortan, beraz bainat kastoren zu horri zanen zira, baita eneko bidegain eta ane ablan edo ere, eneko bidegain, uh, bo, hemen ezagutzen dugu untxa, uh, ere usu iritsi hainitz partekatzen du, berriaren bidez edo, bidez ere, uh, gai hortaz, ane ablan edo, Hor da? Hane, amlan edo, da, Iruñaja, eta erakasle da, um, Iruñan eta baionan ere bai. Zapalkuntzatik askataxunera, terren bezala, martxoaren ogeita batean, deneri idekia, reiten dugun bezala, gaztel ondoan, sortziak eta erditan. Uztaritzen, beinat kastoren milezker? Ez da zerren eta justuki ere geituko nuke hau, erraim bezala, hane ablanedo aipatzen ginuen, bera izanen da ere hastelenean hor, maien guruan parte hartzeko, erraim bezala, gure berriak edabide berriak, bideo dezberdinetan, ez da bai da, proposatu nahi du ere gai hortaz, eta tartean, hane ablanedoren partea, ere ikusten alduzie, gai dezberdinetan banatua, eta kolonizazioa, justuki aipatzen ginuen, zertaz gira ikusi nahi ez dugun kolonizazio hori. Bueno, kolonizazioa ez ikuste horrek berak erakusten du kolonizatuta gaudela ez da? Kolonizazioaren efektua da, kolonizazio zahararen efektua, eta luzearen efektua, noski. E, emanzipazioa eta askatasunea alburu herri batek ezinbestez egin merko luke ideologia propio bateuki. Ideologia propioa da zure betaurrekoa gizatea, zure realitatea izendatzeko. Eta ez jartzea zure menderatzailea den etxai horri enteresatzen zaizkion betaurreko hilek. Ez da, ideologia propioa ezin bestekoa da. Hori beharko luke izan gure bizkarrezura, gure planoa, gure mapa horrekin behiratzeko, gure burua izendatzeko, gure arazoa izendatzeko, eta hori, bueno, herri honetan ez falta olako ideologiarik, baina tamalez isi jarrazia da eta, bueno, jendeak ez du ikusten, zer pasatzen zaior. Eta hori da kolonizazio luze eta sakonaren efektua, igadura sakona dago zentzu horretan. Guk, guri ideologia propioa falta egun bezala, menderatzaileak erabat beharrezkoa dut, erabat presente du. E, imperialismoarena bezalako enpresa batek politikoki dominatuko badimadu berri bat, ala beharrez behar du ideologikoki ere dominatu, ez da? Orduan, asmatzen du ideologia bat, bere komen, komenientziarako jakina, ez du zertan egiazkoa izan inondik ere, zengañoz betea, mito ez betea, eta hori zabaltzen du. eta, Bueno, bere elburua da, hain zuzen ere, menderatuta dagoen herri hori ahultzea gehiago, bere realitatea behiratzeko ezintasun horretan sakondu. Eta hori da hemen pasa dena, kolonizazioa horretan datza, kolonizazioa azteko biolentoa da jakina, baina violentzia horren osagarri eta hain zuzen ere, violentzia horren e, efektua perpetua atzeko nola baitean, ideologiaren beharra du imperialismoak, eta imperialismoaren ideologiaren araberari gara gure horria izendatzen. Ordu, imperialismoari jakinatza joko meni, guk menderatuta gaudela sentitzerik eta hori da pasatu dena habla, ane, anedo entzuten zenuten egan bezala berak ere parte hartuko du astelenean zapalkuntzatik askatasunerat deitu main inguru hortan uztaritzen izango denna itzetaputzen lau minuta falta dira seiak izaiteko itzetaputz atxaldeko 5etatik 6etara arantsa ireddarrekin euskali ratietan eta lasterrit zordu hau asterrtero bezala utzimando ka Itchimandokan Charles Bidagain a gagnetas mintzatiko saikyu bestiak beste besti. chipas. Shiveron bausu chipa eta bausu ardalisa. C'est pas la réglisse, la chironis chipa de la démourabates. En eco Bidagainekaldi so berrezibat eginik zela Euskaraz irazten zenei Baionan bazen zentsura batzorde bat, eta zentsura bazen bat espreski izendatua zena eskualduna kontrolatzeko eskualduna baitzen orduko Euskarazko prentsabakar Josu Martinez agertuko zaikui esaldi solasetan, oaikoan segobiako katalanak aipatuko teizkulaik FAK en kontrako sarekala dibatean, bederatzig lagun harrapatu egintuzten gehienak, tribuna de orden publikoak epaitu zituen eta Rabo Ellorka López egetanik Gerra Konseilua ukaginuen. Ittsumandoka euskal igatietan aste artez, zazpitan astizkenez lauetan. Etsandoko? Osagi beraz Euskal i jatietan eta bestalde, Euskal edabideak edo edabideok elgarrekin antolatzen dugun main ingurua ere astelenean. Euskal Edabideak mail inguru bat antolatzen dugu elkargo bakarra gaitzat harturik. Martxoaren hogeita batean astelenez arratzeko zorzietan azparneko herri elkargotik zuzenean izango gara. Bertan sei hautetxi komiti izanen ditugu, Alain Ijiacht eta Beniat Kasono gobernantza ipatzeko, Jean-Claude Ijiacht eta Jean Pile Iriart fiskalitatea ipatzeko, Arian Dezokajoz eta Antion Kurutsarri pizkuntza politika ipatzeko. Gaualdia Euskaraz segitu, Euskale Davidetan zuzenean, martxoaren ogeita batean, astelenez, arratzeko, zortzieta.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 Entzunen ditugu, behiuko duar Doniane loitzuneko mera, Michel Echebest maulikoa, Chantal Ergi aiziritzekoa, eta Daniel Otzomendi izurako hau zapesa. Elkargo bat eskualergiaren zat, kostalde eta barnekaldearen probetxuko, astezken untako kanpoko mintsaldien saiuan euskal irratietan. Errepika, horze gunean Goizbergiko gomita zuzenean euskali ratietan. Sehaskak ateidikitziak kantolatzen ditu larun batean, lehen aldiko tz bayonako etxepare liseoan, helen esagitan liseo zuzendaria aste asken gomita. Galderak egin Goizbergiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta hitz eta putzen agurtzeko tenorea. bezala, bia elkartzen gira bostak eta seiak artean, eta azte azken untan, Marko marrko marraskilaria gurekin izanen da, marrkorekin marraskia kaipatuko ditugu benen, gorputzaren gainean egiten diren marraskia horiek tatuaiak bereziki, zergatik eta, ba, rikusiko zartaz, nola, nundik nora joan engiren hori kila nori, seiak, euskal irretietan.